هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته خور خار بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوقوب بحدي ووبعاديكم کې بيان د ضروف القوف یا مطلب دا کراتون کی بیان نقص خر بدریړلی شي او اغه درې فقيه مفصل بیان کری د هر فقې صفات ذکر کړو او د هغه حکم اوله فرقه منعوم علیہم دغه تل صفات او د هغه حکم علاه ودن په دنیا کې مفتیون پاخر کی بیا دې مفقه مطلوب علیہم د هغه صفات بیان کړو چې دا غینا د هدایت اسباب ټول خطر شي او داغئی حکم بیان که لهم عذاب عظیم بی ادره ما فرقه بیان کڑا منافقین داغئی لس صفا او داغئی حکم ماکان و محترین. دو مثال او او او واضح اکڑا کل چه خلق کو بیانوشو نو اثر مطلب چه داغئی دا پارا انبیاء علیم السلام اللہ را لگریو او کتابو پر نازل کری دی اگر اثر مطلب و لفظ دو عبودوی بیان که دا اصل مرصاد په نور الفاظه بمبیا نه په غوی اول بنځد علم ذکر کړ او نتیجې راوخړه فلا تجلل لله اندادن ا بیا بشارت اور کړ مېز کې صداقت پیغمبر و دغه شوبې بیا د مرو کوکه بیان وک دنیا متونو چې قائم دي نعمتورم په دې گواځي یا بیان وک د دلیل اقلی بعد العقلی مخی بیان ہو دلیل عقلی اس بیان ہو کو دلیل عقلی او وصلور نعمتو نے محصل بیان کرو قائدہ دادا چه کل سرے تقریر کئی نو اول عام خبر کئی بیچ عام خبر ہو کی نو بیع خاص خطاب ہو کی چه اوہ خلقو دادا اللہ حکم ہو نہیں جہاد اکنو نو تیاری گی نو پختانو تازو کو تیار شی کرن تازو غیرتیانی که پنجابیان نو تیاری گی نو غیب و غیرت نیشتے براینام ندودیان جماعت اسلامی جنگ نکو تازو پختانی دا قیدر دا خطاب چاول عام ختابی او رستو خاص خطاب کوي په دنیا کی معظم قوم بنی اسرائیلو او دا غیتی خطاب شروع گو چو اکنو قومن نمنی نتازه په بهتر مخلوقات یې په دنیا کې نو بهتر مخلوقات تاسو خوم یا بني سہیله خاص دیو جناب چې نور کو کې جهالت نه شرک به کوي نتازه بني سہیله سره دی الهم نه کوي لکه یو سره تکی عمل کوشر کې اخته و ودا معنی په دې معنیانو ته ورغور حق پورتل دي نو خطاب خاص شروع پرته خطاب عام پدې خطاب خاص کې اول تمهید د جراسو ته نوم غولسته پدې تمهید کې يهوديت د اصول بیانې او بیا وروسته خطاب کې بني اسرائيل ته مفصل يهوديت د اصول دي یعنې بدکارای د بیمانای د حق مرګ زدهدو د ر اصول دي یو تحریف تحریف د حرف نه دی یعنی غلط معنا بېوي دي د بیبل محتوا دی د وهدیت د بې دی اول تحریف تحریف معنی غلط یعنی متق حکمي ندې خاص کی خاص حکمي ندې مطلق کی دتا د وهدیت اصول وای داینه قران کې دا تحریف پا را دي آیات دغه پارا راغلې چې جبرئیل امین ما دې ته دې الله تعالی غره دم به متا نه بچي پېدا شي انما انا رسول ربك له आपले کې غلام اند کییا نو مشرک تنواغه سره چې ګور جبرئیل امین دې ورکول شي داینه چې دم پکم نو دم به بچي تحریف دوه یو تحریف پا مانا کری چی اگر مقصد پلتاوارے ایو تحریف پا لفظ کری چی لفظ پا رہے یهودیت کے تحریفو لفظا رو رو امانا رو بل مطلب برد تورا تیو دیو برد برمطلب راوکتا مطلب برد تورا داو چی جہادو کلی نو یهودی برد دا مانا راوکتا چی امیان بجیعا کے علماء پا علم کی لکا دید مانی مولیانو جیاد پا مولانشتے نو دی دیته معنا کیته نه فول دا تحریف کیه وهودی کی خپل شرم پټهی خپل مداهنته سه سگهی جرازم کار کووندا خسته ده هدارنګ زکات حق مسكينو نو يهودي ته هي کو چې په وداري سولا باندې زکات کیږي په اوسرو کناي لکه بعد فقاو لیکلي چې مدرس مولا کا غنيوي نو کی زکر دی پدیم که مشغول دی دو خدای اغا حکم چه حق دی غریبانو اغا یهودی خاص کن چنان غنی ملالون پا کار دی نو دیهود کارو یو تحریف مانوی دا دیهود کار دی دیم تحریف لفزی دل لفظ مانا یهوی نو دیت بلا مانا وقت نی او مانا واری د لغوی معنی لغوی نو د دې شریو اخلي لکه قران کې را دي من ربن لیربو فی موال الناس فلا یلبو عند الله نو البته لغوی ده يهودیته دا معنی يهودی واخلی چې ریبا جایز ده قران ویلي دی او څوک تاسو سود نو فراس حق قبول نه دی او جایز ده حالانکه د ریبا معنی دی چې شی او کین يهودیته نه لفظ وارئی در ای با معنی لفظی لغوی و ندت نشری و اغسطا دارنگی در آیتون معنی وارئی ویس ادونکا ماذا ینفقون قول العرفا تا نتا پوست که منسغل که وای جکم زیتی نیرودیوی مانکو زیتی نیشتی مولاوی ورخ رای ویلی زیتی نطالب ورطا ویعو کن قرآن کرا دی تی جهنم تا با وفار کے ارتاق کو اللہ وہی حلم طلا تے ڈخے مجانم حلم من مرضی مجانم جے ڈخے دے استا ہے د حافظ مطلب لفظ د عافیت گمان ندی پارے دی تا نتا پوز کی سخرچو ورتاو از نزیاتی کی دغه معنی دار دنت ت دو پہل اچ کی یو پہل اس کا نا غیو پہل خپل مجددی جو اور کا العاف او یهودی نوغا تلس پیلے سکی اپا تلس مریبی کن کلیل افر یہودی معنی بگرہ کن نو یهودیت کار دے مطلب اڑو صاف مطلبی پر فقی کے دیویتی غلطا معنی واقلی دیم لفظ اڑو لفظ نو دیویتی بنا معنی واقلی اتا بلا معنی دیویتی لفظ نکیخ لی یا انادن یا قصدن یا خودی غلط شی لغه سین نو خط لیکلو چې قاضی قطب الدین در کی کړیاں بیچ کر اج میر بیا قاضی قطب الدین کور کڑای خاص کړ او جمیر طلع خد چراغه <تصالح> نزل ده ک منشیلو قاضی قطب الدین گر کی کونیه بیچ کر اج مړ بیا قطب الدین کور جن کای خاص کړل نن مرشه کایې پدای کونیه کړ او اج میر بیا اج قال کرونا کښې نه وګرو څنګه پر څو دین راغې خلکو یې ته چمړې په ځمړنود زه منشي مړ کړي یا نه اگر دانګه په معنا کړي پیدا یې نه کويږي نه دا برابر دی, دی يهوډييت تحریف اورو معنا مراد افيدي امانه غير مراد وافي لفظ صحیح په دې غلطي وي اهدار يهوډيکار دې تحریف اورو دیم دیہودی کار دے کتمان حق کتمان حق سمانا اگا کم عمر چی رب العزت دے اگا پھٹکی انفکار کئی خلق ہوتا دو خدای عمر دے چی بدعا خلاف دو سنت نا کم دائی کیجی نو غدای چی ناس سا حرام دائی دے مجبوری من دو کتمان حق نا اسپاد دی حصول سنت کی ماجکت دری دی حق کی او سرے نیاز دې دې جن پټي چې حق سرګند کوم نظام مشرد دي دا عمراو سي آزاد دان دي دا کار حق مقابله دې کوي حق زکه پټي که حق سرګند دي نزارې اقتدار دي حديث کې علي نبی عليه السلام فرمایي کل کتابه او شي قسم خوړه اتا تدا پتو وغیرہ چې را خو اوماده قسم خوړې چې بینکم نو قسم مات پر تقاراور که ده بخاری عجیز ده پیزدز آئی که تریباً ده عجیز چه تاپ پر اوشی قسمو خون چه زبا دی دانی زره خبری نکو نو خبری کول خخه کرده نو خبری اوکتا و تقاراور که ور دیو جمله ده کرتا امارت غاره نو اللہ بد امداد نکر نو در دوار جمله سم ناسبت ده مانه سبته زاله کتا قسم خړلې چې زما خام خام منبر کېږي تر کې منبر کېدل د فرایض ایج نه به او خلاف د سنت دی واجب منبر کېږي د دې دا کتا قسم خړلې نو قسم کا قرار وتا د دې ډول جملو د اصل د حدیث مطلب فل کنده ني نوase وې نو یو حد زګه پټه خلاف ذکر کوي که مشرد دی فرعان پا موسیٰ علیه السلام الزامات تیرا گول نیوزای که دره جنہ کلکل اشتیافی دی سورتی انسک را دیگو اتکونو لکم لکم لکی بریعو شلعرد مشرت بدن موسیٰو دا حرونسی کموید دو منو وہ آلتاید اشتیاف ہوئی نزکر من دا حق خلاف کو که مشرد را نزی ندا حق پتائی کل حق دید پالا پتائی. کله حق سرګان کوم نو زماد لا فائدې دا وایي چې به د ما کور شې په اړه کار زوښته ګزاره میکيږي نو ما د زکات نه کیږي نبي اول زکات څوک ورته نه به نه ولتي د هغه حق پټ کی چیرې چې په نظر پر تو سپین او ځان وکيار کی په مورانه جوړه ده مې راځي په پټه لګي که رجب کراه انو تنو بی بنا جوڑی دو درده دی پاس تالیبان نالوی پلانیجا اتره دی مائماتا اوستانوی رجب پتکی لگی حق پتئی بائی زلزق غنیما تالیب لگوارکا پس ای زاکی دی زکاة نو دی حق زکا پتئی چه زلزق لاسا فائده دی حق زکا پتئی چه شرمیگی که حق بیان کی چوارکی نظر دغیر اللہ منده و حرام دی نوخلي کولته ایتو ټونکو مور پهلې نظر اوس دې ته حق سر جندې شيمیږي زمون په یکلې کې په هار کول کې باندې او سمو هار دورتي دا شي کورو کې او سمو باندې وا مې اکی باندې امامان براله چا کې او سمو په دې چې دالوا خکوله نوته وي السلام علیکم جی انا و علیکم سلام یو قرای فضلو کو قرای جن د من نصیب کو مې شو خو فو داگا یا وفتا پا دیسو یا رسمیتا اگتا بیادا کھا پا تمہا براغے خبار کھولی نا زنیاشتی حتمہ را فابلے مسئلی کوشیشنے کے پروجہ وڈیر تحقیق تھی پروجہ کیا امام وار راوڑی ترہا دیزان لکے نوڑای وبلکر اپنی مدیو ایدر رو یہ تحقیق پکار دی داختار تحقیق وزد رکھتی اینکے سرسائن رازی پلاس پدې کې موږ ډېر کوشش دی د مستحق باندې کې چې دमाजګر موږ وخت یو حدیث کې راځي اسفرار د دې ته موحدیت کار نه آګه کې وتا کې کې جنازه کې وتا کې کې چې تبار وي اسی و بده په دې رقم باندې ټول دي ا 100 کې نه کې او د دې په اړه ډېر ملونه کوشش کې مې फायदा یې او جای صفحہ در امائنی دو تا سمائی طول راک بلندہ اشاروکوی غنم ریوی خولی در نوتی یو نورای در پادج معاقام ممگا اشاروکوی او اگر دیمان دار دیدے جو رو جا زین لوگ سی تھی که قوبک یا معاقام پتار اقلال شی چراکا انہوں حق ذکا پٹائی چیزا خلاس نے خیر دیدے اوجت اللہ البالقہ کہ شاور اللہ نح اسپاب ذکر کری دیدے کتبان حق بلسلت سنت که ملک بیرات پیدا کییی ریسا من شرح اب مستقل باب ما کری فضلن فرمول لطیت ان شعو من حل بیرات آغا اسپاک کدا غینا بیرات پیدا کییی زمان کتاب سور سنت بل کتاب کدا چیمیشتے نئے اعتسام لکلی دی و نماتخل لکلی دی نمحمد نم ابن وضاہ لکلی دی نابو بغت ترد کتاب کلی ما پر دی غور کر او خیلی میدی که بیرات تردی اسپاو پیدا که تمانی حق تا دینا پیدا کی دینا در این وینا دا حق اوزان پی خودن بلتا با وینا کوئی فنجاب مداره دش پی باغا تخریری بناستی دو خوندی زرگونه با غردهی لاز با غردهی او خرک با پاکی او جا ری او خاندی سار لکی موزه چینا بودی؟ دش پی تخریر کردی و دره موز پابندی بینی دا دې همدې اصول دي تعریف کتمانه حق او ترک عمل قران اولي او شی مختصر دي کوم نور څه په تفصیل دي تاسو وګورئ چې په دې رمانی وایو چې دا دې اصول له هديت څخه کوي او بهر اوس په دې درو اړه باندې تفسیر چې له حق او تعریف او ترک عمل دا غي ته کوي دې دې اصول مقابله کې درې سې دونه فی مومنان تا چکه کله يهودي اصول د كفر اصول يهوديت اصول د كفر تحريپ کي ایمان حق او تركي عمل نظر المؤمن دري صفات ذکر كوي الصلات والصبر والايمان به دا دې اصول ور پسي دي كوي الصلات چستي دن کې صلات نه دن کې تياره کل یو فرد ذگل کی مرات نکول انواق نید یعنی دین کی چستی کوا که دا بدنوی جیحاد لمنده او که خدمتوی دید نپکو منده او حاد که دا ویناوی دا حق نقلم و چپکو موزم بکرار ره یو فرد ذگل کی مرات نکول افراد دویم کلک ایدل سواد بے ریح پا مانا دا کلکوالی راجی اصصبر پلکی ذل اللہ اللہ کو دینکے دامو کو جنرم اصلابیان کا سبا رستودا نچہ دا خدای دین کے پلکے ذکر چکلتا دا خدای دین تا تیار شے ام مصطاعد شے نو خلق پا پتابانے احضامات لگئی سو گوئی وابی رے سو گوئی خوب غرص دے سو گوئی نوشارت قواری سو گوئی مجانستو دے سو گوئی جاو نو اصصبر و دین تلکیزل، رسو بنا را دے کفار رسو بنا را دی دی کمیونس بوصول کی اول اصل داره چپا کم دائم خواه که خلا نرسو کی بنا کم رشی نم کفار اصول داری دا اسلامی اصول کی صبر چې چپا کم خبر دے اکرا نرسو بنا اول دیر سوچو کافی کرو کا چې دا خبر دا کن خلق برمخالف شی فتح برماند اولگی جلا وطن بشم مل بمیوسه دي په ګټو بهوش ته شیاچه مرشم نزه ورسته کېږم نرسو کېږي باندې هروبيه کې لاشي ويشتم د رمضان اکثر مونږ چي وکړو نه په جس بکره وانی په شونک دا یو ورځ دای منځلي ادا په شونک کوي داختار راشي منبر ته وکړئ او خپل شونک را فاس کی شونک احما سلوہ بیان کی کہ خلق پہ دباؤ کی کاران کے خبر شد خبر اشباد نیا آمدی بیادا غگنکی جی پرورد کے تیزی دیر جذبہ کی پوچھ خلق کے لوگ دے کی نو بیا آواز نرازی زجی کڑا کڑا پو خوابت نم آواتا پوز کو یردی پلی کے سکنو لاشتے نو زمون برگرے بطرے نو خلق کو بہفلانے را گردے مایسر نوې خبره کړه شهرف ویني چې خلک ته ډېر زړه دي خو ما کې راځي د منافق یو نه چې خلک وته ډېر زړه به نیکل ا چې نن سره و و وره ټوټه پلوه کړه لویشار ده ا وته جنگ دې را ما نرله نر فرڅی ارڅی آواز کړي ا ځلا خر چې نه غن کړي ما نر دې آواز کړي او سم ځا څنګه نو آغا چه بیانی کردو پوشم چه خدرہ گاندی تشفریس کیا او زیندہ کنی او چه کارشوی ملکی وحیدہ اللہ فضل دے دوئی چنگ دے بیتا تیانم زود کی رئی مو مردت کیا دیو اتا نو اس صبر قرآن لفظ صبر دونوں میں زائے او قرآن کے صبر شپارس انواب آن او قدر اصول صبر قدر اصول دے صبر په امور اختیاریو دے ایو صبر پو امور غیر اختیاریو دے ایو صبر قدر دل پو مکاری د دا حضرت یوسف علیہ السلام از ابراہیم علیہ السلام پو صبر کے فرق دے حضرت یوسف زن پلکڑو پو جل کی لیکن پاغد آئیت تلاش راگری و دا اختیار نوا رون پی راوستا دیرم دے دی دے دی نوچت صبر دے ابراہیم علیہ السلام تے اور تا دنگلیو اور تا غورتو رشیو نو کاغا حق نبیانو لے نصدہ بیدنگو نو دے ابراہیم صبر دے نوچتو صبر علا المکارے یعنی اسپاپ دا پیدا کے چی پتا ابتلا رائشی دا اوچت صبر دے کوا ابراہیم بیان دی دے دے نوچتا بسرہ بردے دا کوا ابراہیم بیانو کوا او سره د دا او تمانو چې ما ورته ورځي شپه مېشته خشاد جمع کيده قتل پته لکه مستونه دا نه صبر من الله امور غیر ته دیو کې دې مرشي غیره نو صبر امور اختیاريو کېستا اختیار اپ اتا ته کيف را دي د انتار ته تخمق و بیان و ته څوک نه شیخ پند پرو پروت به دیو غذن مدریم اصول ل ایمان یعنی یو الصلات اس یعنی استعداد ل دین دین الصبر علی المصائب لقدن و مصیبتون ادریم ایمان بیل اخرت کی ایمان بیل اخرت دکی نو تا کې و چل ریاتہ قبر نراه ته وای روز الله gyr راکی او کی ایمان بیل اخرت نی نو مساله یعنی الکو تقویہ کو فیصول پیدا مشپرا ذر رو پیش پڑا چرگ اللہ وفقے دا براکے در ایمان پاکر اکنشتے جمال وقضاء اللہ جر راکے احنا دا حق پارست در اصول بیان کرا یو اصلاة یعنی دا اللہ دین تا تیاری دل در اصبر لکے دل دا اللہ دین در ایمان بالآخرا کمکار چکے نوال بدا سوچکے جو دے فائدہ بان اللہ مال آخر کرا گئی دنیا که نگوارنی یو دے دریونا کنی نکار نکی گئی که تیار دا اللہ دین تنی نغسی ایمان دے دنیا دین تا تیارو لیکن کلک نو نمرترک شو که چری دا اللہ دین تا تیارو کلکم بو که دا آخر دا پا رہنو کل دنیا لے کل نسخ فائدہ نو دا درے وصول ذکر کردی ایمان ازا دا قولان اجاز دے. تکل شورو کئی موصول صور اول ذکر کی دیو صورنا بعد بے تفصیل شور کی مثال قیل کتمان حق تحریف ترک عمل بحرست دا ذکر کی اسرائیل عبریل لفظ ہے اسرائیل پر عبرائی کی عبدتا ہوئی این اللہ تا جبریل میں قائل اسرائیل دا ٹول عبادم علیہ السلام ذکر قرآن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر ته د پاتریس پغنی به شریداه کړې اده یاقوب دې در همیشه په صایل <سؤال> سره کوي صرف دغای کې یاقوب له پز ده اده هغه هغه نوتي ویته کې یاقوب ایصایلو اولاد یاقوب یا کې اسه احسانو نوما چې کډې مې ان همت علیکم سور احسان در باندې کړو دنیا کې فرعون مې تواکو او استادونکي یو سو یوسف, یوسف مین بچاګو امسر می داغی نواس تاسو سره می درکړو ولقد الله انا بنی سائل مبا <وَسِّدْخِن> او صدق ما ولک درشتیا زایور کړو بهتر زای میو کړو دانی کې فرعون اتباع کړ او ا بهتر وکړو وازر سنا قومان داغا ملک بی بل قوم تا بنیسرائی بی ما در سر احسان کرو نولے زمان احسان امیر کارکا لیکن او سری تو گورا ما اوڑی کلوی کڑے نوس ما بیزتا ما در سر احسان کرو وانوی فضلتكم علی العالمین اما غرکڑی وی پا محلقات آغا زمانے آلمین علی فلام یعنی پا آغا زمانے کے تاسو بہتر ہوئی تو فیاء کلام تو کتابونی کے بعد ارفاغ رازی نو چی مریدانی نو آغی تینا غلطا مانا دا شرکو او چی زناد قی نو آغی اغا پیر کی دا حضرت پینای پیر رحمت اللہ <سؤال> علی پی او کتاب پی رازی چی اللہ <سؤال> زما قدم دا طول <سؤال> پساری که دی فختوکن لاغی مانا کئی قدم می بردے نو مسکان ته غلطه معنی کوي چې خویا غلط تصرف د ټولې دنیا ورته او ځناله کوي ورسول سره درو لوی ګړې حال کې دا غي معنی باندې خلاف نه کوي معنی دا دی دا چې پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علی د پلار ادمور تر اف نه دواړه د حضرت انجولان حسن او زینی سید دي او شیا غته جولاو دو جمعیش پا پیدایشی دو شیعو را تصحید او شیخ کا شیعو روافید جولا ہوئی ویدہ جولا ہوئی ولی پاوہ زمانہ که دو شیعو زورو او پا زور که حضرت شیخ دو شیعو را رکھ کرے دا سرد برچانوں کوئی دکا با بادشاہ دو شیعو نمروبو وزیران جرنیلان شیعو او سره دا غهنه حضرت شیخ د یو پر راټ کوي دا لکه بونو گوای او غموشور مناظره د ابن جوزي د حضرت شیخ په معنا کې شوی ملک ټول فساد شې شیاو چوری چاته کړي سنیان چاته کړي جنگ ور شو په دې خبره باندې چې سنیان نه حضرت صدیق رضی الله تعالی او به تر دي او شیغان حضرت لی به تر او شیخ داگه شروع اخیری بادشاہ سالس مقرر که ابن جوزی ابن جوزی ذر تسانیف دی سوار ریسی خوتش پفنی تفسیر کی دی داگه تسانیف اگر دور روی علم ابن جوزی پانچ و پچان صاحب اید آیا داگه کال یو دی یا یو کال مکی ری اگر دور روی علم دی نو اگر ابن جوزی مقرر که دلیر دی با سو چی او دلائل پیش بهتر چی علی بیتر دی از سونیانو دلائل پیش که بهتر ابوبکر بیتر دی دره ری دی مناظر آو فیصله مجوزی تا اسپارلا این مجوزی زمان دا فیصله یا دو شرط دی یا شرط داده یا فرقبه یا طرف دیگه بلو فرقبه طرف دا او دو دار محسی فوج ملی او زمان کور پور بلار خالی یا شرط داده دیم شرط داره چیز فیصله و آورم نو مانہ بسلط قوس نکي چستا سمجهته تو باندې پوسه ده خو یې کین نو مانلہ ابن جوزی پاسه لکونه خلق کیه ګان ولار توری ور سره دي کمن که پروي او سنیاں سره کوی دي کمن که پروي نمنه مرته باچا ميري دي وجران ميري دي نیم شيو ابن جوزی تي پاسه نو فیصله وایي افضل الصحابه عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان امته وجحتو دي بهتر د صحابو نه پښته پیغمبر نه هغه څو دي چې لوري وخت راغله خپل روانشه هیو نغاري شروع کې چې لور د پیغمبر نو الهي بهتر شه سنیا نغاري شروع کې چې لور خدای غوذر پیغمبر کرے دوارا خوشا لگو دو دیو دیو گل پر ڈانگ دا پا در مرز پتا اولا گئی دا چی وزی مجوزی سے مطلب ہو معاملہ دفاک را دا سے علمام پا دا عمل کے پیدایشی دی چی دا سے قابلو ادا شو خیارو نو حضرت شیخ پا آوہ زمانے کی جہاد کرو دیشی اور ردی کرو نو که شیخ داو گوی چی زمان قدم برده الله مالتو شکرا کرے نور مولیان کلان چپ شو دو چپنیم نزا ده بدا کنو کئی یعنی دی زمانی کئی مال آدم بار دی مونگوی دی قرآن کئی دی آغرا صحب قدم بار دی زکا دا قرآن درش دا توحید تقریب بالمولانو قرآن دی میزان تا غراوته نفضلتکم علی العالمین دا مانا دا من اسرائیل می غوری کریو یا ولیو هوای که خدای مالا فضیلت را کرده بعد خلق کی منکر نا غیر نسبو دیگی زان بچی در دا دا د ورځې نه و تم اېبن یسایلو یا کئ نیمه و اوثو بعهدی اب قروانو کئ زم ما پاک لفظ کل ذکر شی نو یوزا کې ته یو ماناو اسې شي به زنګ بل ماناو غسې شي دې تاسیس موي ااستخدام موي یوزا کې لفظ ذکر کا نیوما <مانا> نتی <تي> واخلا <عبنزة> بلدا که کبل معنا واخلا تلخیس کید د مثال پیش کړي مختصرمانی تلخیس जाहीर دي اذا نظر السماء و بارض قوم نعنا هو ان كان غداه سمانه باران دي کله باران په عمر ګوري رای نه هو او زمينه مراد د فصل گیاه او گیاه کی موږ ډنګر سره غوښه وشو نه کړي نو د سمانه باران او زمينه فصله دارنگی سیتی وقود الجمان کی ذکر کری دی استغزام دیتا ہم وئی یو دائی لفظ ذکر کی یو مانئی ابل دائی کی بلا مانئی نا ہو کیورت تاسیس وئی آوفو بیاہ دی اور روالیو کئی ما سرم چی روزہ عبیت کرے بربکم پا بیستتا انبیار ایمان امرار ما سرم لوس کرے رے دی، مراد دے لو نسری آغا احکام جماع بیاوت بیان قرطا سوی چې موږ منو او فی بی احدکم قران او بوکام دا غلوس پاجر دا احکام مراد دا غلوس دا احکام واجب یو دا کی دا احکام مراد دا احکام مراد دا احکام او جزا جماعه جنت بدر کوم دنیا کې مو بهتر کوم و یا فرحبن رهبا یرهب په معنا دی هغه په د شو کوم راځي او خاص معنا لري ګي خاص ما تمنو کوي او تصدیق کوي دا غشي چې راولې ګمان ځشتنه کوم کې ده داوی احکامو چې تاسو ورته ذالکل کتاب ته اشاره ده تورات کې کوم مسایل نو قران نه تصدیق کوي نو د قران خبرې عمره یې کړه امہ کے گئی رنبیہ منکر دے کافل منکر خلق منکری جی نو تاسو دے نا تقدم مکری رنبیہ تاسو خلاف کوئی مطلب دا دے کہ اول د حفرت تیار دے مسئلہ جے بیانو کے ندریفر کی جی مولا شیخ امی رنبیہ خلاف مولاو کی نور پسی با شیخو کی نو امی شیخ و استاس کلاب دی دا غلطه ما صلح دا دری طریقی دی داوی گی ریهود کار دا مکه گئی اول من کر دا قرآن چه نور خلق لا تیار نده اوتاسو با ایمانو اول دی تا تیار شید نو دا کار کوئی پا کار دا دی چه خلق منی تاسو وکار داری چه تاسو بیان کئی چه دا خبره چره کئی نداری را حق دا دا بیان داده مطابق تو قرآن ده بیهی دمیر قرآن تره اما اول من کرد قرآن قرآن چکم بیانو که نو پذیر ممن کرکی گئی قرآن بیانو او بیهی دمیر اغا ایمان چه تیر شعر مخی قرآن لفظ عام راری و دو توحیر دو قرآن خلاف قولی بیمان کوئی اما کہی گئی رنبیا من کر دو قرآن دو توحید دو. یو اولات اشترو اما گو رو کوئی پی وزاق آمدما که دا جنیا لگا اشترا مانا ما مفصل کرده چه کل ده اجسام و تا متوجیشی نمانا بدلا و خصول او کل چه اگر لکه څامه متره چې جنمانه پسند کړ او یو څه دا چې څو دولار کې ماما نه کوي ولا تشترو بیاتی سمنن قليلا امغور کوئی په کام زم ما دا دنیا لگا دا له دنیا مغور کوئی دا چن روزا دنیا ده بعض خلک ما نه کوي وای دنیا ما غل کډېر ځکې خیر دي قران الله دنیا ته والمتاع الدنيا قلیل و دا ټول دنیا درګه سورت النساء کې راځي مطلب دا دی دنیا مو کو آیات دنیا مو پسند کوې کو دا کار مو زمما دا دنیا لگا چې زمما حکم نبی باندې عمل کې نه رواني اشتراپ پسند کوې آیات حکم د خپل حکم محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم رسالتا دا غرقے مغرق کوئی قبضل دا حکام وزمان کے دا دنیا رگا یعنی تحریف کوئی چه دا محمد رسول اللہ پیغمبر دا عرب ہوئے زطوری دنیا نہ دے اور تحریف کوئی چه منت موسیٰ علیہ السلامی کی دنگو رپنے دے یو تحریف او بل وئی آیا فتقون اخاس مانوی رگئی فرحبون ما ته رجو کوي امانه وی ریږي امون غروي حق باتل سرا حق باتل غړي سمان دوهشته مونته روي چې دوهشته مونږ اي داتو نيشته داتې کې دانيشته اته حق باتل اډو واشته دوه ساعت حق باتل غړي دنه کې کونډه یو کړې سو نار تا ذرگر تا صرار که ما لگو تا جوڑا که زمان کلی که آغا تعلق و احطر آتوا دیر درمانی خبره دا پانزو سویتوکارو خبره دا ما لگو تا جوڑا که جو آگر آغا صریح خرس که باید دی بار آتا گو تا جوڑا که گو تا جوڑا که ذرگر تن شو تیارو سو میده مدیار نکنگی دکان نا بار خلو بلالو چه دورتا ای مالا گوتا جوڑا نظرگر چغی کری و ظلم تاو گوری کنا خلقو خلق را غیر اولی و کوتی را کری دی و ای مالا اسپینو او ای اسپینو دارو گوتا جوڑا که خالقو آقا دمیدار تیجی بین صافا اسپانه دیور کری دا اسپینو دارو گوتا تیجوری پزور پزور پزولم زلم اغه زميږ در قلب غل وقې جنوکې خلل غل شي نو دي دي درګر ته وي ولې بي مانس خدي پټک او سپند دی سنت مصطفا سره اموخ ولا غوي سره سنتو بدتو لگره و اید دعا عبادت دا و مطابق دشره انا دیر بیمان دا شوئی و اید دعاوی بدعت سنت مصطفا صلاح و مقبل گوی سبا معشر کی مرزو دا صلاح گرد ورکار کے زمون جا لا تلبسو الحق بالواقع لبسو ای اشتباتا مولا اما خبر کون دې ودي دا دیو دیو دیو کار دي اوس موږ یې بیانو کارلې خیرات نه مڼيږي سرقات نه مڼيږي شفاعت نه مڼيږي دعا نه مڼيږي رب ایمه وا په ذات دې په یو خیرات منو قوت پدې اته دعا منو خدای اته نه مڼي نو کومه جګره شیر نه غری پټکړې اصل یې نه ځو پېږي ا کوټ کله کټې دے کلسمیه دې په زما خپل دغسي مونږه رمنده یې ما ته خپل کو نه ما په یو مسلې راکو ځکه دوه مسلې نه ځای دي په ګنټېبو او په دغټېبو نو ما په یو مسلې ته شي کولای چې ساشه هنو ما داوې وګره به ایمان سرات پینګړې ټول پچراوالي سنته به رد غړې دا د خلکو کار او ځان تذدين وي چې موږ لګو ازان تحقق را سوې وايفان حسد همو ذروان فكانوها ولكن للاعادي مارونه ګرګ چې دا نمونه دی غري می دی ته پما غزار کی لکه زغرد سرید اوس پني اغوستي غشبي اثر نه کوي نماء داخ غري دي فكانوها ولكن للاعادي واقید غره او خود دشمنان شو زما مقابلہ کیو در ایسا او وَخِلْتِ هُمُوسِ هَا مَنْ زما خیال داو چه دی لکه دا غشب و دشمن بورزی در ملانی در کلک دی وَخِلْتِ هُمُوسِ هَا مَنْ سَعِبَاتِنِ فَقَانُو هَا وَلَاكِن واقی غشی کلکو خودمان در رب ماندو لگی در دشمن پر غل زیوشتم زمان مقابل اکو یا اوزائی کے نتودے برزائی کے پتودے قرآن امان اویل رئی او او سوائی منگا مقابل اکو وَخِلْقِ هُمُو سے حاماً سائِ بَاطِن فَكَانُوْ هَا وَلَاكِن فِي فَوَعَدِينَ وَاقِي غِشِو قُلْ زَمَانَ زُرَدَ اپارِوكِ اما تقریم اوزائی کے کوئی افلا نہیں ہے اوہی تھی داستی اول نتر اخر امی وقتا قرآن خیل را امی ورنسخو مورتر ایر ایر کلمی امی وقتی دی چید اولی که عبدالحق نمی ورنوی منتقی ایر قابل و چا تا بای امولاو ترجمه اخلاق ما تاوی دا قرآن بیاو امدر نمائ خام یورا دی خبر اوکر ما اتا کافایی کلی کلی اتا تا سپتا را مزه را پاتما ته پېټه پټه کې لري تکا پیوورا بل څه نه هکې ته پوسو ته ما ته قران کې لري زموږ جواب دا چرته ځکه یو جواب قران کې لري تکا پیوورا ما ته وای زه په نوم څه کنه شم ته څنګه کوښش کوم لري ما سهوس ماري ملو غیب ورته سه دي په ځکه لاس کو دي دا نه لري زه څه دا دیده تحقیق کوب نوتا پینزم صف که سالات تورده دن مایده دارکاته چه کتا او کتا ناغشان تیم ما تا دست ها سنگتا دیده، مای نور ما تا مای دست که چو سو درده ووی نو پا ما سوستی راشی نظام کم دا درده دا اغا اثر پا ما راشی که او سای دستی او نو پا ما اثر راشی پا ما ابحام راشی اثر پا ما پیوزی نظام الگاو د دا اغاز ماسا کرده دا دا سوستای دا مداعنا تا سر پوما پوزی مجلس که که او دلی نطول وانیغا سر پوزی آره چرسیانو کار ده که او او او او نگوزی طور طور احتیاط کن که او سره بیده بیده قرآن موسی چه قرآن تناسی که ویخ ناسی متعقیث دی پا شوکن چه پا ما سر نپوزی ګنې په هغه کې یو زرمتي باندې باندې شي ائ بیا نه دا برات دا سیرم مې ما سره سیرم دا په زما تجربه ده 15 کال 3 15 کال د نو شي زو قرآن شي نو تاسو حساب وکړه 3 15 کال هم څه ګنه کار دا چا غيبه یو به تحریف کو ولا لا تشترو بآیات سمنن قریلا سمنن قریدا کیوئی لگ پیسی ماخلا دباکره دنکاب کین دسلویو خیر دسیبی دنکاب کین دلشتی کتابو کین کلیدی دائم دیگنی دائم دیگنی یو دائم دیگنی یو یو دائم دیگنی یو دائم دیگنی ایو مجتعید داغی خلافو کی نو دا پل داغباتنگ داشتکنی خیوشتنی ادیار <مید> لس حدیث اکرادی نے نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر و ایو ابن آلیحا نو حدیث دے کیا درکتو ایمان دے نو نابلوسی و جائز دے او تخصیص نسخ حکم عام دے نو دے, دے رکھت رہے ما تاوئی یہ رت دا مسئلہ دا عرصہ نثابت ہے وہ رو سلی شاشی نہیں رت کرتا رہا ما اتاس اصول امن دیجدانو دارنګ دې وحوت کړل ولاتكن او لکافرین دې همګې ګي لومګي مونږ قرآن هم پسند کوي په هغه دا دنیا لګه مانو ریږي همګډوي حق سره دا باطل صحا تو باطل حتہ باطل چې ګر شي نو ټول باطل شي سلوږه کاته لیکن خبر دې په کيو کړې نو ټول مباطل څر دي پکړې او یو دغه شروعواله کړې ده اویچټا کوي نیاز ده په کوا جوړه نو ټول باتیں دا نجې فل خود برعت سانس کې کوي په ټول نو دا سیمې سالې چې لکه کټوي کې د چې حق باتیں سره وانتم تعلمون احقایې يمباتل کټ ختم شوی اصول يهودیت یاد يهودیت اصولو تحریف دین يهودیت اصولو کتمانه حق لا تشترو بئات سمین سمنن قلیلن مغول کوي چې حقم پټکو کتمانه حق. لا تلبس الحق بالباطل دم کوي اوز کتاب امینا رو تا ادره اصل دیو دیت رسو بینی واقین الصلاة ارائش کئی دن دنیا تے دا کمی مانا ما کروا صلاة زکر دے مجرائش کئی یعنی دن دا اللہ رائش کئی دن دا اللہ رائش کئی چی دن رائش شی تبریلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو چی امیر لے گا نو آول بیور کا حکم کن چی دخل کو مستعب که <مزد> موزی درستی نوک کار بزنید و این هم این زیعوا هاق هم دماغ سوا از جا که دی موز برباد کری نو یقینا نو را که هم په قول که می تکفیر کو مایمولیان و کمت غصه ملاسه و زیر ازم بی اشپلک میشت حضرت اومر اگه فرمان پا زایرہ ورده اماما رو تیره رسر لگلی چه زیری اکلی نم فتجانو. زدان چه در روپای زیدسر دی هم امام تولی دی آغا تولی که ستام و قدین فنزور ستی اولی که زیر عمر بکر اپنزخانی اولی غیر آجر چه تم سره غیر آزیری نو دری جرم که دد حکومت چه یاد امام سرکن امام جولای تب امرازی او حکومت محمد لارشه خلق و پدیندائی چه نو وزیر سرکری جاتا تشفل میسی چه این اوستای جو رایی کالیگی ن تیا تجاری کل د وادی شاریه کوي دی هغه څنګه مشر لاس می کوي حکومت سره چایتی تجاری کوي حکومت ته به غنی شراب نه جایز دي بغیر پرمټ وې شراب به بنځه او پرمټ دی وی پر 1000 روپیا خرڅېلو به به پرمټ аба اسلامی شراب کی دکان اغه پرمټ نه جایز وي شراب بنځي دی ادا څې د لارو د ځې کې به کف خراب نه راځي سور دو کډیو کومو سره کېلا اقتدار را وړي اوسوم وای جمعیت الکلمہ دانون د بدات نه و ما خپل مرګ ترې کلی دانون د بدات دې جمعیت الکلمہ د بداتونه د دین فروشیونه مو د دې سره راز بازو ته نېشنل سره پیپل سره یو دین له حالینو کو اواخ په دین مينو پداس د منبر دغه دین فروست جمعهت فرغ دره او خدای مونږه مناډره یو کړی یو طالب چېغه غزل یې بیوي د شپې راړې د نسل ورایم خرم فرغ د بده تن ایو ته هي خدای ځکه کړ دیګه په چرګانو ا دایڅه راځو بیا نو سره شي هغه غوله چې ګوره خبره کوم ډوډۍ بره نو دم نه غاراو دی په ډرلکیو هي ا تاسو سمه کوی تاسو قران پڅی په قرانو خاطر تاسو په قرانو غریګم په مولا اقتدار یا چی دین په بانه جن کله راځيږي دا تاسو شنو کوی چې دا جماعت ته غدار چې مودوري سره وګړیو او په ساتیراته خلک کوئی دغه پنوارې لاګي مې را سړی مزا اگر هغه سره مانست په اوس کې در زون باده مرگره وی من باقبل نم بیعمیت کی دی یعنی در بیلچه نم بماگ دی در زین باکتر شتره نا در یهودیت کار با ایمان اداو نماوی در موز کار حکم حکومت امن قائمه پوریس فوج در زوامی سجد مشتد یو ادا روکا چه دلماده بدری روکه جروی خدا نب امبکا شی امام بامور شی مرگ بامباد چه تودا الحمدونا تلیمه شروع که یووه پینزر منٹا بلگیر کال پس بخلق <تصفيق> دا قرآن مواطوک شی حلال حرام بمکوشی ملک بامن خائم شی دولت بندیر رای شی دا خلکمت بیمان دا شریعت نافرس کون اشپاک کالوشی دکات اقلم او شورع لامین علماء بوتنی علماء آلتا که آورد یو دنانا و فقطان تحریم مارده مای پا خواب دمان و صیفت که و از پختانه دمان شو مایتای که قولید پا کو پا قول که مای دا سبر گره صیفت که صیفت که دمان و کار دمان شو سبر سیف صیفت بو که شهرت نافذ دا بوشی دا وی شورا من بار شعر دا نوی که کم دین دا غطور یه حدیت پمل پا ملک حد پا وعقیم الصلاة، رای که دین، فاعت الزکاة، اول که ایمال، پا دین دا اللہ، زکاة مانا مال ورکر، عام مانا، مطلب دار ہے، چه قربانی دے بدن و دمال راشی، تو کم قوم که، نوغا قوم پایدار شی، چه دا قربانی نی، چیز دیمت و غوم ایمان، چه مواحد شی لی قرآن و فی جی پیسا بنا لگو، چه موشی کا بیرتی، نو پیر لبا سوغا لانګر کې باشي حکم واه چی نه ورته څو راګيږي پښینې دل دا نو دي په دینولو کوم ماته دا دی دا الله په یو جو ذکر کی مرا تنام دا ماننه چې رکو کې شړ رکو کوي سم انقیاد دی دا بندا ہے خپل اور کو په یاد ذکر کی مراد نہ غائی معنی دا دا واقعو ماراکین ادین کای د دین والو سرا کل ک دین والو دین کین تو مصر دین کارو کا یاد لدی روانش اوبر کا علم لدی اسباب ور سرا دا نه جرو کو کذر کو کوم کو سرا قران یو ذکر کی مراد معنی عام معنی واقعو ماراکین ادین کای د دین والو سرا یاد ذکر عام وینا کوئی یهود و خلق و تاپ اکولو دا نئی کئی بر بر وینا کوئی ایماندار و خدا نبی ایگئی ایماندار و خیرات ایماندار و داو کئی ایرمکرخ پلزان احالان کئی لولی کتاب لولی کتاب کیا ورلو پیخ پر عمل کئی حمزہ تا توبیخ دیتا ہوئی حمزہ تا توبیخ دیتا نوولی نکوئی بی خرا افالات آدو اولین پوئے گی خرا درم امر دے ہو دیت تر کے حامل اس دیا مومن تا خطاب وستاینو بس وقت اطلق شئی پوٹنگی دلو سرا استعانت تا کے دل زانت لگ کئی پوٹنگی دلو دین تا بنیان مرسوس تلق شئی ما سوکنی چکا زولے وستاینو تلق شئی والصلاه apquludumudunu wa innaha kala kala zamir da mufrad tasneet rajin aw kala kala zamir da mufrad jamt rajin aw kala kala zamir da mufrad wahid rajin la innaha zamir da mufaddah aw kala kala da zamir da حرس و قرآن کی رعزیب سورة طبع کے آیت سرور درشم والذین اکنیدونت ذہبا والفضتا ولا ينفقونها آلتا ذہبا فضان ذکر دی زمیر دا مفرد را فلید کل زمیر دا مذکر موانس ترادی و ایدا بشتر احدهم برعنسا ذل وجو مسودن کل کل کدتا زیر اور کرشی و جنائس را لنگل خطورشی آئیوم سکو حو علاؤونن او ضمیر انسا کر آجئے دے ضمیر دا مذکر انسا کر آجئے دے سورة نحر کی تمرین و امتحان دے چکوڑا تلت تعبیر پا مادا کروشی دو انسانے تعبیر پا مادا کر کر دے آئیوم سکو حو علاؤونن ام دا ضمیر دا مفردات را جئے قرآن کی دا خیلی نحاد دلده که دمیر مفرد دے راجئ دے دوار دے و انا دا صبر او دین جاری کول <سؤال> دا دران دی دا نجو تش صبر صلات <سؤال> راجئ دے ما ذکرہ سرہ و انا دا ما ذکرہ چی دی دا دران دی کبیر کن دران دی لوئی دی مگو نیدی کران پا خلق باندی تیزا اللہ میں یری گی علاللذی <سؤال> بے خافون اللہ دو خوایا عذاب لوئی دے دبندہ وسا عذابی بندہ سکو رشیوے دکھائے عذاب روئے رہے ہیں اگر حق پرست بنیسرائیر تاہران چراغلی اگر مسار اسلام بانجے ایمان دار رہے ہیں نو فرعون ورطاوئی تاسکو جرگا کرے گا تاس اللہ بسق عذاب رکم ناغیس ہوئی ورطا تالو فقض منتقاض انما تقضی حادل حیات دنیا سچکے بیمان ہوتا تا عذاب دنیا کے صرف چلی پدې سکه وکړه داینه یوه د مسلمانان پدې سکه نوکا فقط دې منتقاد انما تقضي هذه الحیات الدنیا استا فیصلہ صرف د دنیا کې کېږي زمونږه مناظره دې څخه پیښو وې سره سره ټولتان به راوړیږي زمما مرګ پولیس لري ولاړ باران ورېده ما چې کولم ورته اوکته ما ځان سره کول دا ایرنګ مائی ده ده کم گلی نو که اچھا تا ڈیسی ده باو کن ده بسا دی نو بدتیان صرور دنشو دیوازی ما تا ڈیسی استامت گلی مائی ده ماشا گردان دیر را غلی یوی ززم امون آدھره بلی ززم جوڑ را نگی نما تلپے خدم بارمئی بلا شیو لاری مو کوئی جوڑ دا غیر نگی جوڑ دا غیر نگی جوی ما باو دی اپلی ما باو دی جوڑ را نگی ما خبره کړم دا یو زمانه حدیث رسمن سيريو اولي وو باچو چې زما حکم سوپ نمنې په تو په بې وادیتو دا به وو کوم ما فیصله لې کړې دي په دې به تاسو ته کوي د شپې فیصله یې وملا مشر د جمعیت العلماء می سره باندې کړم چې دروازه نه ته نه پاس پګې ماشته سات شته شو مشته ما خاموش دي او لريونهستم دات شه دا پهینو څه لهشته بیا کوی می په دې باندې څخه ټول د ټن او ما ته دا اور ونه تا مې ځکه په بګایر محمد صلی الله علیه وسلم د برخې په خبره رسخت نه کوم پیغمبر کوی څه کوي ته تا لیدل غلطه مې چې معنی دې یو څه څه ته کوم ما ته وایې په دې وخت د ساتونکو لوري په توپو وځل ما روان دې مې درس لري سنوي سزا بیان ته چې را پخوا چا دا مردو توپو لږه دا په خاصکو کولې دي چې جې شه جې لاو شه دا مې سزا خبره کړې نه سزا وره په خاني اپارس مې پارغ جوړه شي د ډوغه ورو شه شه دې علم نشار علامه فته راشي فما يشد عن اراو په طفاره ولته فودا او افنون کوي په دې مې تاثیر ورته چې تا ووونه راو کوم چې څم څه دا ورو نو صبر مطلب داره تن حال کبیره ګرام راضی لیکن چې دا الله نه ریږي چې عذاب شته خللغه پیش شته الا انها کبیره الا علی الخاشعين اا کسان یقین کوي ظن په منه دي یقین اله د ظن پید بار در انسان در دا حالت داما پالخواد پیروکو کہ مخاموں کی دن کیلئے اللہ تا اولادا گردی دن کیلئی درید صفات ذکر یو از صبر لکہ دل کو دین دیم دین بیانور جاری کو لپدان اپا حل کو او دریم انہم الیح راجعون ایمان در آخرت دا درید صفات مومنانو ادرید دا تمہید دیتا ہو اس تفصیل کے نیت دی تفصیل کی جی کتماعی حد سنگو ترکی احمد سنگو تحریق سنگو مکی